Txokolatezko trufak Trufak egiteko behar diren osagaiak hauek dira. Eunda berrogeita margramu esneri gabeko txokolate. Amar bizkotxotxiki, bos gollarakada esne kondentsatu, gollarakada bat koinak eta apaintzeko txokolatezko fideoak. Lehenik txokolatea bainu marian urtu behar dugu. Urtu eta gero koinakarekin hastu behar dugu. Bizkotxoak birrindu behar ditugu eta txokolate eta esne kondentsatuarekin nahastu behar ditugu. Hongi nahastu tagero, Oskalioan utziko dugu pixka bat gogortu arte. Gogortu denean, bolatxoak egingo ditugu eta azkenik txokolatezko fideoetatik pasatuko ditugu politiago gelditzeko. Honegin.